І закінчення. Машина швидкої допомоги, люди в синіх халатах, заломлені руки, відчайдушні очі героїні. Як виявилося наприкінці, вона утекла з психіатричної лікарні. От і все. Як таке кіно взагалі могло потрапити на цей комсомольський кінофестиваль? Не зрозумів. Потім я довго згадував його, але ніколи не ідентифікував цю стрічку з жіночим прізвищем автора. Не намагався з'ясувати, хто він. І от зараз був збентежений, приголомшений. Невже це вона? Ці теракотові кольори, навмисні подряпини на плівці – ця зйомка в манері підглядання в замкову шпарину. Мені стало страшно. Ні, мене не лякало те, що вона старша і талановитіша. Все це тільки збуджувало мою уяву. Я просто відчував, що на мене насувається дев'ятий вал і найрозумніше, що варто було б зробити – ніколи до неї не наближатися. Але для такого рішення я був занадто молодий. Хоча досвід спілкування з жінками в мене був чималий. Батько працював головним інженером на одному з потужних підприємств міста – Гроші в мене водилися. Аби пізнати життя, ми з приятелями часто засиджувалися в ресторанах, грали на іпподромі, вирушали в походи, і часом наші пригоди були досить небезпечними. Звичайно ж, без жінок не обходилося, але серйозних захоплень досі не було. Хоча, певен, я багатьом зіпсував враження від того почуття, яке називається першим коханням. Намагався не зустрічатися з однією дівчиною довше місяця, а найчастіше – і одного тижня. Я прагнув усього й одразу. Відчуття усталених стосунків наводило на мене страшенну нудьгу. Жодного разу я не відчув каяття. Щоправда, один випадок змусив мене трохи зупинитися. Тоді ми, я та двоє друзів, старших від мене, сиділи в ресторані «Лісовий» та добирали собі достойні об'єкти для продовження банкету на хаті у мешка. Це був хлопець із заможної родини, мешкав у чотирикімнатній квартирі в центрі міста і часто залишався сам, поки батьки інспектували загниваючий капіталізм західних країн. Товариші вже обрали собі кожен по дівчинці і очікували, коли ВІА – вокально-інструментальний ансамбль, так це тоді називалося, налаштує свої гітари, аби запросити дівчат до танцю, а згодом додому. Я ж їх завжди вишукував дещо. Мене не приваблювали відверто вродливі тьолки модельної зовнішності, як сказали б нині. Волоокі, довгоногі блондинки ніколи не подобалися мені. Це все одно, вважав я, що переспати з гумовою лялькою. Хоча з такими було набагато простіше домовитися. Об'єкти ж моєї уваги зазвичай до ресторанів не ходили, хоча це за тими мірками і коштувало копійки. «Ну, ти як?» – нетерпляче запитували мене друзі. Я відмахувався та роззирався на всі боки. А коли вже зовсім втратив надію і кинув погляд на перезрілу матрону за сусіднім столиком, до залу війшло троє дівчат. «Все окей», – відзвітував немов рибалка, в якого нарешті клюнуло. На одній з дівчат була чорна сукня. Це вразило мене. А влітку, коли всі вдягають світле, вона вирядилася як ворона, і цим дуже вирізнялася з-поміж інших. Окрім того, в неї було нефарбоване волосся дивовижного мідного відтінку. Пухнасте, з іскринкою. Словом, дуже гарне волосся.